Ehm, mm. uh, vad fan gör vi här? MichelLivePod! <laughs> För första Svarade. gången. Fet. Hashtag gulkväll. Precis. Använd hashtaggen på Twitter Instagram. Skicka upp bilder och tweetsa allting. När ni sitter och lyssnar på oss. Ja, eller det finns massvis av folk som är på plats också. Nej. Jo, vi har fyllt studion. <skratt> ja. Mm. Det tror faktiskt väldigt bra jobb. 40 pers eller någonting. Ja, det trodde jag att du. De. Det Så. är full FIFA-turnering här också kommer få rapporter under kvällen och vi kommer få hit Olle Larsson som kommer dra vitsar. Och Sissi kommer hit och sjunger julsånger. Och Daniel Ung och... kommer? Nej. <laughs> <laughs> Men en halvkänd gäst har vi faktiskt. Han är ju Han är känd i de här kretsarna. Här. Ja. Tillräckligt känd. Ja. Men är det spikat då. Det är ja. ju rätt lite sådär innan. Det ser vi. I sitter, sitter och bygger upp här Och kommer liksom världens gäst Så är jag inte här Det var väl därför, därför, därför han sa att jag var bara En halvkänd känd. Så yes. <skratt> ja, det, det, det är såhär Om han inte kommer nu så bryr sig ingen ändå men det Vi tre ja, ja, är ju här för fannsen Ja precis Vi har ju blivit kända sedan året Det har varit ett bra då. Ja Har ju ställt Vi har släppt ja. några avsnitt med eh, jämna mellanrum. Vad är det för ojämn avsnitt, Kim? Jag vill inte med jag speciellt avsnitt. Så det det roligaste att spela in är jag inte om det var... Ja, vad ska jag säga nu? Men, Håll med var kul, tycker jag. Ja, det var inte Måse med. Nej, det var väl därför det var så kul. Ja, jag ja, tänkte säga det. Var. Första avsnittet. Fan <laughs> vad lång tid det tog till Nej, men sen hade vi... <laughs> första avsnittet, Hultin. är ofördlig. När, när Hultin satt på Jensens ja. som vi andra satt i studien. Det var ändå ganska kul att spela in då. Var ja, men nervösa är ju ja. Det roligaste avsnittet, det, det kom ju aldrig ut. Ja. <laughs> Nej, men och Jofta, ja, jag stannar i Hur många dracken är det? Jag vet inte. Fem. Men vi halsvingas nog ganska bra Ja, det är ju förstås att vi komma i studion. <laughs> ja, jag har inte haft sådana här. Vi ja, måste, ja, det måste fylla på det igen. igen. Ja, kanske. Ja. En som vi kan släppa. Fast, Fast det grejen var att det, att det inte släpptes var ju på grund av tekniskt fel. Det är faktiskt ja. sant. Ja. Så det finns ett avsnitt som kanske är det bästa Som ingen har hört ja. Vi har ju spelat in ett till med tekniskt eh, Avbråd, eller ja Med pr tekniska problem jag, vet vad, jag är första i den andra studion vi har. Ja, Just det, det. vi har det. haft Linus till andra som gäst i podden Fast det släpptes aldrig Han dyker upp mitt i avsnittet Han är väldigt ledsen för det faktiskt mm. Mm. Ja, det kan ja, jag, jag förstå men det, vi, vi har, jag har försökt begynna den sen igen Så att det Ah, Nej, på andra, andra vi får passa på att tacka un också som är här kvällen möjlig. Ja, Absolut ja, om vi det med pengar och. Ja, annan klar. Och vi var at tacka ju självklart bistrit också. Jag, jag, tack, tror inte, jag tror inte det är så många som vet egentligen. V vad är Bistrit måste? Jag. Vi är ett mm. löst samma kopplat Som driver olika saker med här. Lokalerna med just nu. Precis. Och den här kvällen är ju en Kväll där vi medlemmarna möts över gränserna. Ja, så var det så fint. <laughs> så det blir väldigt mycket mediefolk på Jänsbrukssläktar nästa år. <laughs> du måste, det hoppas. måste ju på en match i år. Ja, det var själv som va? Ja, en Fan vad kallt det var. <laughs> har vi inte nåt bra klipp vi kan sätta på? Jo, då är jag. Här får du. Mm. BP Juventus har varit utlånade till tre andra italienska klubbar eller mm. Det är nu när mm. man är etablerad i serialplatser, om inte annat, i Cagliari. Mm. Säger man Cagliari Luton, eller hur Cagliari, ja, tror jag. Cagliari, tänk mig. Cag Nej, Ja. Cagliari. Vet du hur man gör så mejla. Ja. Eller vet du <laughs> hur man säger, menar jag. Ska du mejla då? Skriver de ja. det bara? Skriv skri, skri till oss. Jag har inte testat det här. här, det här är <laughs> Den som har klippt de här klippen har typ minimal hörsel. Den är glömd. ja. Men jag ska inte säga att han har minimal uh, det. Minimal hörsel. Alltså, alltså, den har ingen hörsel. ni går inte att höja regnet. <laughs> men det, jag tycker det är fel på Mixer-bordet här. Nej. Den... Ja, oh, nej. Shit. Vad har du gjort? <laughs> <laughs> ja, ja, men vi kan inte... Ja. Vi men fortsätta prata ner som pratade. ska hålla i lite låta. Ska vi dra lite året som har varit? Vi kan dra lite kort. Vad hade vi för förväntningar för året? Inf inför poddåret eller efter... Ja poddåret vet jag inte. Är om vi hade några jätteförväntningar men att det ska bli jätteligt kul och det har varit ganska lyckat, skulle jag säga. Men jag ser inte mer på, på plan nu har varit vart. Över. Ja, det har du. Jag satt ju och snackade ner och så in i hälften. <laughs> det du är vi, vi kommer ligga och på. <laughs> <Jag> läste, <laughs> en första plats. avsnittet så sa ja, att bara vi klarar oss kvar. Så var det ja, så bra. var bra. är jag nöjd. Ja. Men så, ja, men det, så det vi varit inne på lite tycker jag i alla fall att se till hur det utvecklades under första halvan av säsongen. Framförallt så jag ser inte säga att det är besviken, men det, det, det ligger nog. Ja. De, de, de, Uppnade de förväntningar man fick det efter halva somn i alla fall ja. Tappade lite i Men det har varit mycket problem hit och dit så ja. Att, ja men sen kuppgullet ja, är, det, är, det, är, det var det vi behövde att göra, ja. Och det behöver vi nästa år också ja. Men det är inte lika viktigt nu Det är ju tre lag till som kan vinna Som jag vi kan gå ut i Europa Ja jag är inte lika viktigt att vinna med kuppen Det är viktigt i sig av den andra Det är det som kan leda oss ut ja. Men inte att vi vinner Så nåt utav de lagen som låg för oss i Allsvenskan, om de vinner kuppen så får vi automatiskt, vi behöver inte komma tåa i kuppen liksom. Nej, för då går fjärde laget i Allsvenskan in i, mm. Mm. I Europa det Men det är mycket roligare om man får vinna kuppen också, nu blir det nytt på Fränse Arena den här gången. Kul! Det beror ju på, men att vi AIK som kan det? Mm, eller ah, sådana där de är det, nu. det är Lottas bland finallagen. Okej. Okay. Ja, ah, du menar så? Ja, ja, det är klart. Kan du inte dra in det gamla att man möts på mitten igen? Så det blir vet, straffar det som, Ja. Det, blivit, oh. det har alltid blivit straffar kvalden. Ah, <laughs> Visstligen, men det är gött. De har renoverat den nu också med Nej. De lancerar det till nästa år. Ja, ah, så är det. Mm. Mm. De, jag kan med glädje sig att vi försöker rädda den här tekniska fadasen. <laughs> men det kanske bara var det klippet som går ut. <laughs> Ja, jag tar fram paint här, så ser ni här i studion bara. Ja. tar fram en pennan. Det betyder att ni måste <ska> måla här. <laughs> ja, måla. Här ligger ljudnivån i alla fall. Det var ganska högt, något ja, måla Juniord. Härlig här glans. Glansen ligger en halv meter <skratt> längre ner. Så jag förstår problemet. Vad ligger Anders för 10 när det här? En supergummel va. Ja. Nej, vi ska inte vara task mot Anders. Där förstår ni poängen här. Glenn hade försökt att kripa upp uh, lite best of. Ja, och så bra <skratt> gick det. Lite blumper. vad Om det inte funkar, så slänger vi utan på nätet sen i efterhand. Men, men Glenn, du får plus för kan du fått försökt Tack. Ja, jag ja tycker det tycker jag också. Ja. det köper jag. Men går det inte att försöka igen? Jo, vi försöker rädda det. Sebbe, mm. kör med mot mun. Han läser in alla där ah, ute, men han sitter ah, okay. där och spelar in dem. Det, det, det går inte att höja volymen. Eller, alltså, ja, det tycker jag är dålig utrustning, man inte kan höja volymen. Men det, det är jättemycket knappar för det jag måste vi sitta ja. på. De är blåa, gula, gröna, lila och råsa. Ja, men det har vi inte med programmet att göra. Det här? Det, det, är, det har jag fått förklara för mig Det är jinglar man kan dricka ja, på det, det, det är bara... Men det är aldrig någon som har jinglar, jag. Nej, det här. Jag, <laughs> Inte här i alla fall jag hade haft. Det måste vi ju säga att det är en jätteproffs i studio vi har ja. ja Det funkar Det är många som har kräddat den här ut också Eller ja, kanske en eller två i alla fall <laughs> Visst du den snyggare nu. den? Den har blivit ja. mycket bättre Det var ju också en grej under året När vi inte spelade in poddar under sommaren När det var som mest äldre sportmatcher Så spelade vi inte in en enda podd För att det bytte studio Mm, mm. Det, det, och det är samma När, nu, när serien avslutas Spelar inte in någon podd heller Så vi är, vi är ju inga så här medgångspoddare direkt Vi är motgångspoddare ja, men det, det är, är... som kämpigast Vi lilla. kör när vi vill Ja typ. Precis Men Joffa är vaken och inte vill börja <laughs> Det är då Och nu är inte nådstrula bort avsnittet på nätet Eller ja, ja. Och nu håller på med det borta ja, Men det var en dag ändå Det har funkat ja. Det. ja det var trevligt Vad trodde du om podden när du skulle köra igång med oss? Det är lite du som drog hit oss på något vis. Ja, du har väl taggen också. Men jag träffade första gången var shit vad är det här? Men det slutade bra. Tidigt. Ja, men det <laughs> slutade <laughs> ja. bra. Bra Kim, du sa det jag ville senast. <laughs> han ser ju inte mig nu så nu kan jag säga vad Nej jag men <laughs> alltså, det fanns på I alla fall så glöm efter första avsnittet. Kim visste man inte för han typ satt och sov. Och Joffa och Joffa. <här> Vad menar du med det? Du hörs bara. Men du, du, du skrev ju typ till mig på Facebook att du tyckte att det var bra. Men det är kanske bara för att du ville att jag skulle komma hit. och nu har vi det. Jag vet inte det är ja, Jättebra. Oh, du, du, du, du måste lyssna på det. gamla det pingisbordet. Oh, ja, det saknar vi. Ja. Så istället för pingsturnering så blev det FIFA-turnering idag. Ja, det är lite synd för pingsturnering, eller pingisbordet. Det är ändå oh. en speciell plats. Det var ju en podd vi stannar kvar i en, en, och en och en halv, ja. två timmar efter. Kom vi, aldrig hem. Vi kan vara kvar där då han till slut vi kan köra ut oss typ. Ja, precis. Men det var bara pingel som ville igen. Ja. Det var in, inofficiellt, det behöver vi inte prata Okej. om för lyssnarna. Ja, Spelar spelade inte om pengar. <laughs> <Men>. <laughs> det är lite som en SVT jag ska säga en man ja. intresserar sponsorna. <laughs> kommer Kom kliva in och rätta oss. <laughs> Men ja. pingel går ville tillbaka nej? Kommer tillbaka. Vill ni tillbaka? Ja, det går då, Vill ni ha tillbaka oss? Ja, vi har ju byggt ett rum här för, för poddarna. <laughs> specifikt, så varför inte? Uh -huh. Det var inte lika självklart svar som Nej, en. Nej, det var det. <laughs> men... vi, vi, vi, är vi är nog glada. glada att du sa ja. <laughs> Jag funderar på ska vi hämta in? Jag tänkte vi kan dra in fotbollsgrid till och så bjuda vi, in. Ja, vi väl lugna det är du som 20 över. Ja men jag tänkte på Olle. Ja Olle. Men, men Olle. han kan komma in, ska vi prata årets genombrott i på den han, han jag hämtar Olle. Ska ni prata ens på så länge? Ska han ta mosselmyck eller? Ha? han var dela med Glenn. Ja. Ja, För så hörs inte det. mitt Glenn kommer skratt. Men jag inte säga något i alla fall blir ju jättehöga förväntningar på Olle. Olle i alla fall, det är hennes lillebror. Ja, som vi sagt. Han är också från slädda. Ja, han är från Jön. En eh, trevlig trevlig Han är i min ålder och vi har mött varandra i fotboll eh, mm. hela uppväxten. Och det kommer Olle in. – Tjena, Olle! – Tjena! – Ringer också, måste jag? Ah, – Ja, förlåt. – Det är inte bra, i direkt här. – Och så pratar vi i, tog... mikrofon. jag jag i mikrofonen. – Jag pratar i mikrofonen. – Ja, det hördes inte jag lite. – presentera. – Ja, men jag kan presentera mig själv. – Jag sa att eh, du är lika gammal som mig, du har spelat fotboll eh, hela ditt liv och mött no. mig. – Ja, det är Anders Larssons Lillebro. – Anders Lillebro, ja. – Ja. ja. – ja. Har vi inte heller sagt det Ja. Smala, smalaste av bröderna. <laughs> ja. Ja, ni har ju Ja, har även en okänd storebror som ingen vet om det är, Jonas. Ja, Han man... kommer ni till Kärven i Härjunga på juldagen, <laughs> ja, ni får träffa honom. <laughs> ja, då, då kanske jag ser se Det är ju en hemvändare då va? Ja, jag vet ju vem det är. Kärven. Ja, nej, det är ju så. Herrjunga har ju många dåliga sidor men vi är jävligt mycket bra sidor också. <laughs> Okej Ja Ja, Jag tog en stund för att fatta. Det här kom så det är bara Det är lite tufft det med vitsar Jag vaknade upp idag och hade ju Ingen jävla aning jag skulle lösa det här va Men det har gått rätt bra Jag har några bra stories att dra faktiskt Du tog lite whisky så löste det. sig Ja, jag har tagit mig igenom den Pillejamare så att Nej Nej, för fan. Men vill du höra en liten story, kanske? Ja. ja jag kan berätta lite om när jag skulle bli, fick fram att bli brandman, va? Så Sådana behövs ju liksom. För det brinner ju då då. Så jag, jag laddade som fan. Bara eldologer helt enkelt. För att bli brandman här, va? Så ja, det gick bra. Vet du. Fick anställningar, på var grejer. Mitt i detta blev jag inkallad i repmånad. På repmånad. Och det var inte så jävla bra för det brann ju i knutarna, va? <laughs> Så eh, ja Det blev inte så jävla bra Men eh, Jag krigar på det här vet du Men det var jävligt jobbigt på jobbet För jag, jag träffade en gammal framma Men eh, ja Så jag har slutat och slut Men fan det spelar ingen roll Jag är ju släkt ändå Det är dåligt Så är det med dig. Han är beredd direkt Ja Det är ju mitt bästa minst. Jag har varit i synkring med en neurologer Det <laughs> var väl den lättaste. Ja, det, det, var ju var var. Ja, men Jag tänkte att vi skulle dra en sak innan vi plagar i nästa gäster så kan Olle vara med. Jag tänkte att vi skulle prata årets genombrott. Jag hänger lite med här ja, Ta på dig lurarna så hör du vad jag ja. säger ännu bättre. Ja, det, så jag har att förstått vad lurat. lurat till. Jag ja, men det är mycket fräckande när man, man, känner, man känner att man sitter lite lurar på man. Lite, lite professionellt. Jag har alltid tyckt att det är så jävligt coolt ut på Har du sett några matcher i år Olle jämfört med förra året? Uh, ja, det, jag har ju varit uh, rätt skallen på två senaste åren Men jag du, du är väl ändå soft, uh, soft uh, supporter ja, men jag kan är att jag jobbar helger Så det är ju total kaos Men nej, nästa år ska jag bli mer aktiv, det lovar jag mm. om, vi ska, om vi ska prata årets då tänkte jag För det liksom, jag har förberett mig lite här för ingen skull mm -hmm. Det är två spelare ändå som tycker ut Jag vet inte om vi räknar med Anton Andreasson där också För han är ändå flyttat in i in, inåt, Men tänkte, det är väl Adam Lundqvist och Arber Sinelli Som är den stora Som har fått se i år i alla fall Jo men vänta Tyckte du att Anton Andreas har en håret genombrott? Jag tänkte man kanske bland blanda in honom lite där Han har gjort några inloppen där Ja det är väl så mycket tvivligt Det undrar jag Nej det får vänta lite Tanken var väl Arber eller Adam Som har slått sig in i A-laget Något sådär här i stort sett startspelare dessutom Vad säger ni där? Vem av dem har överraskat mest Eller vem har visat mest? Adam Alltså jag tycker jag båda typ presterat som jag förväntade mig. Men jag, men jag säga... känner att typ Adam har varit han har varit eh... då. Var. Ja, men han, han har <laughs> det var inte det jag skulle säga. Han har mer presterat som eh, Alltså jämn nivå bara. Han har ut och han har inte varit eh, jättedålig. Liksom. Utan han har varit jämn bra hela tiden. Men medan eh, Arber kanske har stuckit ut lite mer tycker jag i alla fall Det är kanske det därför man tänker på honom mer. För mig har Ada vuxit till att bli en startspelare i stort sett. För arbetar nog inte riktigt där än. Inte en hel säsong i alla fall i Sträck. Nej. Adam var ju även med och kände på den här ja 13. Men om inte han startar sista matchen 12. Det sista matchen som på det, väl? Sista matchen 13, jag tror. Var det inte jävla borta där? Är vi överens? Är vi oroliga? 13 var det inte jävla borta där som var sista. 12. Jag var det inte bevägt bort? 12. Så hade vi återflyttat hemma och vann guld Ja, var är sant? Det här matchen var jag på. Ja, ja. Skit Han Han hade ju känt på det tidigare i alla fall. Mm. Men han har bytt position och, och det var lite överraskande tyckte jag. Ja, men jag känner också så här att jag vill i framtiden med se honom med mitt fält. Du tänker så i alla fall. Ja, det är ändå det jag liksom känner. Att... Men vi har ju inga ytterbackar Nej Och därför tyckte jag det var helt sjukt När man inte skulle förlänga med Klasen Nu har de ju och för till ångrat tur som tur är Och kör ett halvår det, det är verkligt. Ja men det, även om han hade 38 år Nästa år Så tycker jag ändå så är det En sämre back-up Kan man tänka sig liksom Men jag funderar på Ja Man undrar hur det blir med Larsen också Ja nu, nu verkar det som att han blir kvar i alla fall Ja Så att Det är, nu problem med. Det är, är, oklart. Det är oklart Det vore intressant att ha en Något alternativ i fall han försvinner för annars har vi bara har den och Larsen kvar i plötsligt mm. Och mm. kanske då den här nyförvärvet som sägs vara på väg in från Görköping. Mans eller var Jesper Mans. Jesper Mans. 1920 någonting. Jag är ingen aning faktiskt. Okej. Okay. Huh. Jag, jag kan ju bara när de som är födda de som spelar i Elspeborg. Han är så att säga mm. Ja. Fina ord. Och med i <laughs> det nya Urkets sitter också. Så fint. Nya ni, ni, ja. ursett. Ja, det gamla är de som ska spela i EM nu nästa år. Va? Och det nya är de som tar över efter. Där är Arber och Adam med. Och... Precis. Ja. Jag vet inte om det några mer. Alltså, så kan med nej, men det är de två bra. Kanske blir det Victor Nilsson sen också. Ja, någon ja. vi har en nytt ledig. Så det är bara att visa framfötterna. Har mm. ja, vi en ledig tycker du? I ja, vi är bredvid Sebba har vi en ledig. Jag tycker att Antal land aspirerar på en ganska bra. Nej, nej, Nej, nej, nej, nej. <laughs> Oj. Han måste må vara från Slätta, från Vinningen. Jag var med. Jag var, vi mötte Vinningen på där man Anders Lunds PC sånt och Jag kom med en gurrgurra i klövsjö, fick en pungspårgrävt mellan benen. Atlantas. Oh, Nej, inte av Atlantas, <laughs> men han han mådde så dåligt att jag drog mig åt. Var det band i klövsjö. Han pluggar i USA nu för att oh. spela college fotboll. Var, var det band Han är från Vinningen. Det var Vinningen vi mötte. Ja, spelar match. <laughs> Han då inte matchen men säkert någon han kände jag inte. Är jag Ajax Aslinne tror jag. Ja. Nej, jag det. tycker nu att det har som bevisat att han håller i allsvenskan i alla fall. Ja. Så jag, jag tycker ja, han han är närmast startplatsen var, Ja men inte om uh, vi ska vinna SM guld. Ja, säg inte det. För han var hela säsong. Nej. För allt det med Jon Det är Jonsson. väl det är väl viktigare att få Johan hela säsong du i alla ja, fall. Men ja. det, det lycka, till. lycka till. Lycka till. Så en hel back behöver vi. Ja, annars en hel back hemma. Jag har en tom back hemma. Alltså. Jag hade att ni skulle ha sett trummor så jag kunde... <laughs> du får gå in till studion där borta och kolla dem. kanske ja. på Ta hit Holm, kanske. Ja. Ja. ja Nej, men så är det. Och det blir tyst. Ska ja. jag glänna, hämta listan? Ni får lista. prestera. Ja. Inop. Nu nu har vi nog ett bäst ungefär. Jag kör ett klipp då. Mm. Vi testar igen. Följer igår. Mm. Mm. BP i Juventus har varit utlånad till tre andra italienska klubbar mm. nånting. Det är först mm. nu han är etablerad i Serie och om inte annat i Cagliari. Mm. Säger man Cagliari eller Udolno? Cagliari, ja, tror jag. Cagliari. Tänkte kan jag kan Cagliari. Vet du hur man gör som Eila? <laughs> eller vet du hur man tejer mina? Skulle du mejla då? Skriver ja. om det va. Skri, skri ja men, men det är höger stända ja. i alla fall Bättre nedåt. Den är väldigt låg antingen Ska gå? <laughs> ja. Ja, Vi här. kommer under kvällen, det låg lite priser Till eh, initiativtagare och lite annat löst, löst. löst folk här ja. Ja. <laughs> Nu har jag varit ute här i Green Room som det heter Pockat <laughs> in kvällens kvälls ja, gäst i, i, Vilket liv det här vi, vi, vi har Vi har Bjut in, får jag säga vad det heter? Mani ska inte. vi hålla på det eller ska vi Nej men han ja. Vi här Vi, vi känner vi, vi har knalltiteln. Vi har bjudit in man. Robin Bubba Svensson. Woah! Hey Bubba. Bubba ska få pris av oss i podden för årets in initiativ. Fotbollssupportrar mot hon Ja, det var roligt. Jättesbubba. Tack så mycket. Vi har fixat, specialbeställt från Turkiet, en <går> bättre pokal. Ja den är, oh vad fin. Ska du ha den hemma på toaletten eller något? Den måste jag titta på. Ors initiativ. kanon. Men du är det med fotbollssupporter mot homofobi. Du kommer ut också. Du ja, klappar Green Room <går> här några sekunder efter. <går> hur, hur kommer du att se att du kommer i detta eller hur? <går> ja. Nej det kändes väl ganska naturligt att engagera sig för en sån sak. Vad mer ska man säga. Det är en självklar grej egentligen. Ni hade ju en föreläsning här i våras i Borås bland annat. Ja. Som du var väldigt delaktig Ja, jag blev tillfrågad och var extra delaktig i den. Så då körde vi på det. Ja. Och har, har det varit mycket respons under året? Det har varit mycket respons. Vi har så slut på alla tröjor som vi tog in. Hur många var det? Eh, hur många var det? Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg på raka här ja, det är många, det, det, är det låter ju är... som det är många, Kim är... man, man ser det lite här i var 20, 25, 30-tal Något ja. sånt, kan jag tänka mig Ja, nej men det syns ju och... men hur, hur blir det med initiativet nu? Har det runnit till sanden? Var det bara en sak för 2014? Eller hur... Nej, jag, jag och Erik har väl pratat lite löst under säsongen Att eh, tanken var att vi skulle åka omkring eh, bland skolor och så här Sen har det inte blivit något mer den här säsongen Men vi får väl se För lite föreläsningar och... Ja, ungefär liknande den som vi, som vi körde, körde där. Uh, ungefär samma stil. nej mm. mm. Det är ju trevligt. Uh, du kommer från Kristina Kristinehamn. Ja, hur blir man älsborgare? Man blir älsborgare genom att man uh, fotbollsmässigt förälskar sig i Anders Svensson. Oh, vi har något gemensamt. <laughs> ja, så blir man älsborgare. Och uh, ända sedan mellanstadiet så har väl det hängt på och så... Då var det dags att tänka i högstadiet vart, vart man skulle söka in till gymnasiet. Så var jag på väg hit med en kompis. Sen så löste sig inte det och Så Sa du det här ändå? Ja, så kom jag hit egentligen då efter gymnasiet. Då löste sig det ändå. Men det, det är Elsbå som har gjort att du har flyttat hit. Ja, det är det. Det är likt. nytt. 100 procent Elsbå. Hör ni det där ute? Det finns inga begränsningar. Man, kan... man, man älskar ett fotbollslag som man flyttar. Liksom. Så är det det har både du och jag gjort också ganska lilla mindre lite mer Kimmer Kim är, det. Från Bolivet, det är, ja, det är jag, inte inne här från är inte jag tänkte bara <skratt> <skratt> det var inte annan lilla men nej det, det är lite skillnad där faktiskt jag kommer ihåg när du åkte hem var det Salzburg Det var första resan kom ihåg du var med va eller första resan eller den, Nä, som, ja, jag var in med den eh, som jag var kanske mest aktiv på ja, det, det, ju, det, <skratt> är man instängd med 40 personer i 42 timmar eller någonting så är det man lär känna varandra Jag var väl, äh, ja jag åkte i B-bussen eller vad man ska kalla det. B-bussen? <laughs> <laughs> <laughs> Även äh, där kidsen är, ner till, till, nu glömmer jag alltid bort om det var Nordsjälaren eller Mittgyllan vi slog ut. Okej, okay, så du var med egentligen ja, in. Ja, och okay. den bussen äh, lärde väl många känna mig också Okej, okay. faktiskt. Ja, för jag kommer ihåg den i Salzburg när du... Kom, vi kom med bussen. Du har suttit i 22 timmar och du satt i bilen också och åkte några timmar till. Ja, det var roligt. Det var, det var spännande faktiskt. Uh, kanske jag tar det uh, lite fel där nere i Salzburg. <laughs> räknar på när man, kunde, när man skulle sluta dricka och ändå var uh. det, det tror jag många räknar på på resorna faktiskt. <laughs> faktiskt. Tänkte jag, ja det blir skönt och Kan man sluta rycka vid fem så blir det 12 timmar Tänkte jag, ja. problemet var att det blev sex <laughs> <laughs> Så vi sov att bilen en stort? Ja, inte så länge jag, jag körde faktiskt och det kändes bra Så det, det gick bra ja. Annars så, jul ehm, Ska du fira den i Borås? Det beror lite på Jag har ju snöskor Så vi får se hur vädret blir Jaha. Ehm, Annars så åker jag nog Faktiskt till mormor Tänkt. Mm. Eh, så blir det Okej, okay. och du har köpt alla julklappar Nej Och det är bara Älspårs julklappar i sådana fall eh, jag, har, jag har gett en tidig julklapp till morsan En kripti tror jag Och eh, Sen får vi se vad det blir Ja ja. Du inte jag <laughs> Tänk om hon lyssnar eller? nej. Nej, har hon hade fått den ja. då, redan, okay. ja. då, då var det bra då det det ja, ja, hon har fått den. Hon fick 50. den när hon fyllde 50. Så det var en kombination av 50 och och julklapp där. Ja, okay. Jag vet inte, ska vi tacka Bubba för det här och så, för jag tror Bubba kommer in fler gånger av dem ja, det, det kan vara så. så. Kan Hur, vara du spelar spela FIFA? Det är gick för jag vann 3-1 mot, mot uh, Rasmus Helsingsson. Så då har du har gått vidare då, då? Yes, då är du i semifinal. Grattis. Ja. Då önskar vi dig lycka till så får du kanske komma in här senare ikväll. Ja, då mm. säger vi. Tack. Tack så mycket. Du, men... du får ju ta med den här. Just det. Ja. Mm. Vi kan ta upp det här nu innan vi spelar in podcasten så satt jag och Kim på Espresso House och fika med Martin Andersson som är inne på fikade med. Fika jag. Med. Ja.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 Ja, det är ju en av de spelarna man verkligen knippar med det elspår vi har följt. Nu är vi mellan 20 till 30 här inne. Och ja, förlåt Anders. Men det är ju ändå en av de spelarna vi har följt mycket. Mm. Han är från från Arendtorp också. <går> <går> <går> vad fan ligger det om vi går så på den geografi från Slätta. Slätta. Mm. Och vilket hör det? Mellan Värna och Vätta. <går> <går> Går det något annat alldeles klockan där? Ja, så där kan det gå när man ska fika med Martin Andersson. Eller var någon var det fika med Martin Andersson? Eh, det kan diskuteras. jag vi. Oh, jag jag gländs att jämta honom. Jag jag får ju igen det sen, i alla fall. håller ja. Martin och Johan Larsson framföråt. Nej eh, inte den gången men Nej. Nu, nu, nu, nu, nu, nu nu kommer ni in i kö här. En kö. Ja precis. Bestående av Emilud eh, Andersson, Patrik Brant, Oliver Olsson och Sissi Kalen. Vi ska sjunga tomtegubbar här nu. När är Josef gjort? Säg det. Den har jag har gjort. <skratt> ja, nu tog vi micken. Du kör igång. En, två, tre, fyra. Hej gullig alder, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej gullig alder, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vill leva här, för bete kommer med stort besvär. Hej gullig alder, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej gullig Tjupflit! vad bra så. Ja. Trevligt med en kröver! Om man inte hittat julfell. support för att ton drömmer innan vet man det nu. Nej, förlåt. Vad så? Ja. Kan kan du, kan du sjunga lite för oss då, måste jag, så får vi här. Jo, om man får någon flygel här så... <laughs> <laughs> ja. Miss it! Jullåtar, som omskrivna till Gulliganerna. Ja, det passar. Ja. Ja, vi sjunger upp julbordet här vecka faktiskt. Ja. Så jag tog mig en bete bara, men ja. Men hörde du inte vad vi sjöng? Jo, men ändå. Ljudbordet hade vi förra veckan. Mm, lyckat. Ja. För, för, en och en halv veck sedan. Ja. Det var en och en ja. halv Helt okay. Helt okej. Okay. Ja. Vi hade en bra efterfest sen också. Det Jävlar. Också. Ja. Klassiskt. Du var inte med. <går> Nej, du var ju inte med. Vi tegnade ner. Förra året var det bra, bra efterfest i alla fall. Nej, det var inte jag med. Nej, just det. Nej, men det ja. var trevligt. Det var folk som fick priser då med och... Uh... Joffa var konferenciär. Ja, det ja. sjöng, sjöng lite och hanns lite catcher och det var roligt. På talar om annat, Joffa är konferenciär. Mm. Oj! E ja, ja, men vi måste ju ta upp... Du har ju fått ett skop en gång i tiden. Ja, just det. Han är den enda som har fått uh, Peter Wettergren att uh, skapa rubriker. Ja, eller så att Peter Wettergren i skit? Eller är det ja, det, Peter Wettergren höll på sig och blev av med sitt jobb i landslagen nästan. Det var ju guldigan, uh, kvällen där för. Förra året, eller för, för, förra året. Ja, det var det var väl 2011? När vi nej, 2012 fick... tror jag det var faktiskt. När vi hade 20 år, var det? Nej, det jo. var det inte. Vi hade, nej, det hade vi inte. Nej, var 20, var inte? nej då vi var 20 Nej, då hade vi grejerna ute. Men det var det 2012. Var vi på, då har vi på var på. Vi mötte. Så okay. kom Peter Wettergren. Ah. Och så, jo, jo, så, så ställde Josef en jäkla massa frågor. Och så ställde han frågan vad han tyckte om landslaget. Och så sa han att han redan är feg, Vettergren. Ja. Och, och det, det slutade med att... jag vet du vem... Gunnar Jäkselle från eh, lokalkanalen Borås. Ja, tror jag. Han brukar stå och filma. Han är överallt. Ja, han, så han, är han, han är kung. Ja. Ja. Han, han, det finns ingen bättre än Gunnar Jäkselle, måste jag säga. Han <låder> filmar allt vi gör. och det, Du är bäst, Gunnar. <låder> han det, ja, Han stod och där och filmade. Och sen typ ett halvår efter så får fotbollskanalen syn på det här klippet. Jag vet inte, det, det, det är liksom ja, 20-30 minuters klipp från när vi <låder> vi checkar tacos, typ. <låder> ja, men jag var ju massa folk. Det var ju Anders var ju där... Frank Klasström. Det var och det, det var ju med i det här klippet. Det var ju massa från den här kvällen. Ja, och helt plötsligt. Man bara kom hem från jobbet, satte på datorn och gick in. Första sidan, Josef Borhammar. Han var ren i feg. Ja, det var sjukt att de till det här klippet. Ja. har 25 minuter in i klippet. Så, hör, ni, hör ni vad vet inte tycker om eh, Ambre. Det var där din poddkarriär föddes då. Ja, och, och Ambre var väl inte så där jätteny men det var vad vi har förstått i alla fall. Nej, det, det var väl bättre var, var men inte heller så nöjd det kanske. det stämmer bara det varit på något event vi haft sen. <laughs> <laughs> ja, det, det var typ innan så sa vi så här att ja men det kommer inga känsliga frågor och bla bla, bla så här. Klassiskt liksom. Det ska och, inte vara något. Du du på det. Här. Ja men Det var inte jag frågade in känns Jag bara frågade hur det var varit i landslaget. liksom. Hur, hur känns det med ditt landslagsuppdrag, typ fråga. Man kan välja lite vad man väljer svara också. Ja. ja, men precis. Han kunde bara ha sagt att jo, det känns väl bra. Det var tråkigt att det gick så mycket igen. Och som vanligt ställer du din standardfråga. Vad har du för bil? Ja. <laughs> det, det är nog den lökigaste frågan man kan ställa. Eller, ja, eller vad ska här, du säga Jag det? tycker det är roligt. Ja, det frågar frågan nog med. Mm, Mia Nej. frågar ja. ja, men jag frågar Vettergrann också, tror jag. Jo, det gjorde jag, för jag yeah. ja, frågade... Jag frågade det känslan också. Ja, ah, jag frågade om det är På tal om snus. Kim har slutat snusa. Ja. Glottis. Ja, men han har börjat <laughs> röka. <Glottis. laughs> det, det är så här typisk Kim. Lyckat avslut. Ja. Det var som när du hade den här Sluta snusa-appen. Den P när han skulle snusa sen så tog han snus ändå, för man fick ta några vid av honom, om man nej, ville. Ja, det Rå, var en pep när du skulle nej, nej, snusa. inte, inte riktigt. Det, det, det höll jag ganska bra, tycker jag då. Men hur funkar det? Det måste upp... Nej, det, bara... det blinkar vibrerar så att nu kan du ta snus. Jaha. Så trappar han ner? Ja, räknar ner ah. så här. Det är jävla skit. Det, det går inte att trappa ner. <laughs> nej, det tror inte jag heller på riktigt. På, när vi ändå pratar snus Kanske vi skulle komma in på Claes Ingeson För det har vi faktiskt inte gjort i Portland. Nej, det, det är lite det, det kan vi för, Jag vet inte om vi så Det var lite därför det har inte blivit något avsnitt För vi skulle spela in Och sen kom beskedet samma dag Att klubb gick bort där Ja, så har det Sen har det varit svårt att få ihop tid och... Ja, mm. och det, det är en svår grej att prata om överhuvudtaget egentligen jag, jag vet inte om jag riktigt har jag ja. Fattat riktigt Nej, ja, verkligen Nej. Så Det, det är jätte. alltså de dagarna där var väldigt speciella Man blev tagen av alla de här minnesceremonierna och mm. så fort du öppnade datorn, du öppnade tidning, gick och handlade någonting, så var det liksom bilder om det överallt. Ja. Dagen beskedet kom, eller det var ju helt märkligt man satt på jobbet helt ställd. eller Jag satt i chocktillstånd resten av arbetsdagen. Mm. Ja. Och det är lite oväntat för mig eller konstigt känner jag, liksom, för någon man inte riktigt har någon relation till eller känner på det sättet utan var liksom bara hälftspårsträna egentligen. Om vi ser det, förstår ni förstår vad jag menar mm. ingen, ingen jag kände personligen det är det som, Men det är väl det som är det du? speciella med en förening ja, Det är där, där man hamnade ja. i eller Som jag då gjorde På något vis ja. Sen tycker jag att vi ska faktiskt vara stolta över Hur allting har hanterats också Alltså IFLsbror har gjort det väldigt snyggt och Hela fotbollssverige får vi ändå säga också Ja och sen måste jag grädda oss själva Alltså vi ska vara riktigt stolta För vi hyllar honom verkligen Han levde mm. Han, han fick ju ta del av våra hyllningar ja, fick vi, vi började ju redan i april-maj Bara den gången vi mötte häcken när han kom fram i rullstolen mm. Det är sådana ögonblick som man alltid kommer komma ihåg ja, precis, Eller åt Vila han gick med relatorn Och eh, tog de extra meterna bara för att kunna tacka oss mm. Det är ja. fint ja, det borde tänka lite oftare som Claes gör Ja faktiskt Det är en förebild för oss alla mm. Tar vi tar en snusbås. <laughs> ja, vi gjorde ju övergången från snusen. Det, det var det jag tänkte komma till också. Eh. På minnesplatsen såg ni alla snusdosorna. Ja. Jag såg in i alla fall. Det tyckte jag. Det stack ut. Det var bra. Mm. Ja, det är häftigt. Genomtänkt. Mm. <laughs> jag ska, ska vi inte skratta då? Nej, men jag kan tänka det blir lite en lite tidig Vi gör en liten tidig övergång till. Vi, vi lägger nog lite före schemat i så fall. Men jag blev extra stolt över den här cykeln i alla fall. Om inte annat så här i efterhand nu När det blev som det blev Eller det, det är lättare att fatta varför man gjorde cyklingen Skulle jag säga i så fall För jag gjorde det mest för att jag tyckte det var kul när jag väl cyklade egentligen mm. Det är mer efterhand jag fattade jag gjorde det för en god sak ja. ja men det var ju alltså Från början så tänkte vi inte ens Vad vi skulle göra för en bra grej Det var ju mer att efter vi hade liksom Jo men det tror jag också, det var nog lite blandat där ja, fast men det var först det tanken, När vi satt och snackade om det så sn Då snackade vi inte om att vi gör det för att samla in pengar mm. Då sa, vi vi gör det för en kul grej bara För att göra något annat ja, det var, Tanken var ju att vi åkte hem från Norrköping ja. Hur jävla kul var det nej Vi, vi käkade i Mjölby Det gjorde vi Som <laughs> <laughs> 175 andra gånger ja. Och så bara kom vi, vi måste cykla ja. Och sen så kom idén med samling pengar Ja, men sen så hade vi ett möte typ Och då sa vi det, självklart ska vi samla in pengar också Det är, Inga konstigheter liksom Nej Det blev bra Och ja, det blev riktigt bra Fantastiskt bra mm, Fantastiskt Stolt Ja det var, det var riktigt vi... roligt också Man, man kan ju fortfarande se tillbaka Se tillbaka på det och uh, verkligen Klappa sig själv på axeln lite För att det Alltså det det så att det var järdligt roligt Och man lärde känna nya personer ännu bättre Ja Eller alltså nya nya personer Nej men man lärde så det, så de som det var, som var med. några nya Ja Eller så som inte var man Vi blev ju riktigt tight game innan Mm. Även om jag cyklar före. före. till när det <laughs> Nej, men jag hade med mig några som cyklar Jag lärde känna någon ny första dagen för att vi cyklade lite snabbare. Och andra ja. dagen fick jag med bubba och Kalander och cykla lite snabbare också. Så mm. att, ja. Men någon annan ni som har gjort en sån här grej, överhuvudtaget? Ja, det är det. Alltså, det är inte så här. Jag vet att Malmö typ har cyklat till Trelleborg på några match, men det är inte så långt. Och Nej. De, de gjorde ingen sån speciell samling pengar grejer så. Det var mest Nej. för resan skull. Mm. Men, och sen har Helsingborg faktiskt cyklat Till Mjällby en gång okay. Men då var, det, då var det två gubbar tror jag Och de samlade in pengar mm. Och det är inte riktigt i närheten av våra summor, kanske. Men, Nej. men ändå för en bra Inklusive cyklingen Och allt annat hur mycket figuriga är Hon har in pratat nu i Det, det är ju många projekter det. I det och ja, ja, det nej, nej, är men inte utöver, klart nej. Nej, men utöver. Var ligger ju någonstans nu då under året? Guldsvarta systrar gör ju fortfarande armband. Mm. Uh, så att uh, det kommer antagligen gå över 300 000. Eller det kan det redan ha gjort. Mm. <laughs> det är ju så insamlingar är... överallt och vi hade ju till exempel, jag vet inte om du har läst om Olle Fransson i Lindome. Som sålde tidningar en lördag morgon. Så skänkte alla pengar till... vi har haft folk som har skänkt an, an, anonymt i en bössa. Alltså ganska mycket pengar. Mm. Så, och det, Ja. grimt mm. Fantastiskt. Det tycker jag var lite Jag vet inte om det var någon reklam när jag satt och på musikhjälp Men jag är så nörd. Det, ja, det var <skratt> det. gjorde jag med. Fick, fick, fick vi in hundra kronor? <skratt> Musikhjälpen. Hur <skratt> var det så? wow <skratt> Jag när jag kollade när jag hade skänkt så låg det hundra och hundra och hundra och hundra. inte gjorde du inte jättemycket. Du hörde hur mycket jag skänkte. <laughs> oh. <laughs> nej, jag, jag skänkte 25. Nej, så då skänkte du 75 då? Nej. Nej, jag skänkte inte till båda bästa. Nej, det gjorde jag. För jag, jag, tänkte tänkte jag. jag tänkte när den lade uppe så att jag fick redagera ja, den i alla fall. Bara för någon spelar för. den mer. Men jag. Jag har i alla fall hämtat in en gäst Nu kör jag en ful övergång här ja. Jag tror att vi ser en övergång till något annat Men det tar vi senare idag mm. Ja, jag tänkte göra en övergång till vår FIFA-turnering här nu. Ja, vi har ju tävlingsgeneral Ludvig Andersson <laughs> Välkommen Det, det är det andra ordet hey. nu hur, hur går det här i FIFA-turneringen? Ja, det, det är väl ganska lugnt än så länge Det är ganska mycket, mycket publik framförallt det är, väl ungefär det är mer publik än kvalitet <laughs> då? Mer publik, ja, det är ganska bra kvalitet Framförallt har... Ja, god levererat. Riktigt riktigt bra där. Han har... Jag från Norrhult då. Jag Norrhult, ja. Ja. Från Gnosjö ska vi säga. Ja, det är viktigt. <skratt> <gjorde> <skratt> det, <skratt> ja, det är är det, det säger lite om FIFA tycker jag att ja. han åker från Gnosjö. <skratt> men det gör ju alltid så det är, ja, det är inte så mycket. Ja, vad ska man säga? Det första matchen jag spelade ju mellan Rasmus och eh, Bubba. Och Bubba han han, han, han han dominerar skulle man kunna säga, men Men han borde ändå fuska. Nej, <skratt> <skratt> det första kommer på en riktigt tveksamt straff. Jag vet inte vad domaren hittar med påhoba så klockar. Och sen harvaren vidare med, med att springa offside med frik som har kommit undan med. Men utöver det så har han ju hade han ju ganska lätt att vandra med 3-1. 3-1, okej. Okay. Ja, Det är ändå rätt säkert. Ja, det. Rasmus hade var jäkligt frustrerad ja, han, han gjorde dagar. väl också mål på straff Rasmus va? Jajamän, han ja, han var också. Men han var riktigt frustrerad i slutet domaren hade väldigt väldigt långa tilläggstid. Jag blev lite orolig för tidsklevat där. på hur länge som helst Rasmus satt där och grät. Men det tog tog gick bra till. Men Asmus är väl också en inhoppare för att eh, Ja precis. Folk inte kom, i tid. <går> för, kom inte <går> kom <riktigt går> inte dit. <tid> det är <går> något som står på Pibblos turnering i början. <går> <går> <går> ja fan nu här. Ja, men eh, Edmund lyckades i alla fall komma i tid till sin match. Vi fick hoppa in. <går> det är spänningen alltså Och gick tiden till. då. Det blev det står just nu 2-0 till Johan Holm så det ser ju lite jobbigt ut där. Men vi har även Jacco mot eh, Norhult mot Eddie som eh, körde två ja oh, vad gjorde det där? Jakob vann med 2-0. Och, eh, ja, det var väl inte Vad är det för mer. basgång som går jag, i bakgrunden? Jag vet inte. Det är inte <laughs> konstigt. Jag bara, what the Jo, Jorden går under. Ja, det löser. Det, ja. det, det, det, det är, är en som är en vanliga signal. Hela systemet här. Sedan andra, andra, andra... Är det ruggång eller nånting? <laughs> Nej, det kan, ja, det det kan inte vara, det. vara heller. Det låter ju jättekonstigt. Ja, då var då var var det är ju Jo, men det är visst det För kolla nu när vi blir helt tysta. Så slutade det. Fortsätter vi prata nu så kommer det... De lever. Vad sa du? De lever. Alltså, de lever. Vad, vad var det för något? Var det vi? Eller var det inte vi? Nej. De är inte de, vi. Vi. De, Sebastian skrattar och sa högt honom när jag surrar. Men, <laughs> surrar lite? Åh, sann. Skakar hela bröstkorgen. Det där, det. Ja, men du, ja. Tänk på dem som sitter jävligt. hemma. Det är de vi pratar för nu. Vad dom Alltså det är viktigt för dem att veta hur det går i våran pipatning. Ja, det är. Hur gick ja. det nu? Jakob vann, sa du? Jakob vann med 2-0. Och Holm leder med 2-0. Sen har vi ju en annan rapport där ute men Vi har ju ett jäkla problem med julmusten. Vi skummar så är <skratt> Green <laughs> ja, det är, det är jag Kan så, kan, kan, kan Lille komma hit och visa hur man häller upp Nej, det riktigt julmust. Det blir sådana blir såna som har gått in och levererat där. man får ja, leverera. Pratar Man får hälla och Jag man så och vinklar glaset lite bara så ska det inte vara något problem. Nej, det är ju det men har Jag får kursen nu så. fint, bara vackert. ni har ju ni har ju ni har SISTEN så sysslar vi lite skum på toppen. Ja. För det klingar redan. Oh, ja, oh, ja, vi får vi se. Ja. Jag har ju varit med förut. Han har ju gjort det förut. Vi får ju skälla på det men jag, jag skulle ändå nämna att Bubba är klasser bättre äh, alltså. Bättre än Joffa på hela Byros. Bättre än jag i ja, ja, då skulle du se att han är gjort förut. Ja, han, han, jag det, var, det var kanske det, det som var här ute du, nu, det djuret ljudet. Det var inte synami och Han hade ju bara skum i hela glaset. Jag frågade hur gick det där riktigt. Nej, jag får prova en gång till. Ja, så alltså, lika med, skum ja. du kan ju inte komma här och snacka ner mig utan att jag får snacka ner. Ska vi tacka Ludvig där och så kör vi igång ett klipp. Så hämtar vi nästa gäst. Ja, du kan ju sätta R. där kvar då. Ja. Vi vill, vi vill ha en bra konkurrent i blåvit såklart. Men, men eh, när vi kommer över det Det är ju liksom en minnesvärd helg vi spenderade där i Southampton. Eh, jag kommer ihåg Magnus Haglund har på Krocka med bilen och vi skakade inbund. <laughs> som så här skrekade och dann, Stefan. Och, och, och, vad gör du? då? Ja, men vad fan har du köpt på fel sidan <laughs> Ja jo, ja, de gör ju det. <laughs> alltså jag måste bara säga till Elsäglund slatt. slatt Ja det, det är <laughs> deget. Vad <är> <laughs> var det då Bosse som snackade om att eh... Claes ville ha Malmö i första omgången i svenska gruppen, va? Ja. Det ja. är bra inställning. Han vill ha en bra match finalen. tidigt. Ja, så jag vill dra en sån här till klipp. Men vad här gör du då? När Josef får kramp. Nej, <laughs> ja. vi, hade, vi får ju säga det. Vi hade ju efterfest på lilla bränneriet efter. Med trubadur och det var gulliganer i alla åldrar. Det, äh. det var skitgud. Nu, nu får jag få kramp här i jag, tänkte, jag var inte så glad när jag Hur? vaknade halv åtta morgonen. Var du inte glad? Hel? Nej, jag var bakfull och jävlig och skulle upp och svätta. Jag var också faktiskt ganska bakis. Men, men det var... <här> Ska någon hjälpa honom kanske? Eller jag vill inte ta hans hot. <här> Detta görs live. Det är inte påhittat någonstans. Jo, sitter här och har skitont. Jag tror det släpper nu. <här> Vad gjorde du? Jag flyttade på benet bara. <här> oh, herregud. Ja. Oh, det här visar hur shit. otränade vi i gulliganarna är. Jag var ute och sprang för första gången på två år häromdagen. <här> <Det får> häromdagen? <Kom nu>. <här> ja, det var, det var två dagar sedan. Krampen kom två dagar efter. Nej, inte två. Ja, det har ju hållit på nu i två dagar kan jag säga men så kan det vara. Så låter man få kram. <går> vi, vi har varit nästa gäst i studion. Det, det inkluderar mig, Glenn och Joffe också faktiskt på sätt och vis. Att <går> det är vi, vi, vi delar ut priset oss själva. Vi tycker vi förtjänar det nu. Ja, så podden får priset. <går> ja! <går> <går> <går> Nej. <går> Nej. Skämt att säga Årets pris eller å, årets, årets pris året är resa går till cykelresan till Halmsted i alla fall. Ja. Man, ni borde alltid vara här inne så vi alltid får så här bra applåder. <laughs> ja, Det är så lite <laughs> vi sitter tre stycken. <laughs> vi att för att istället för att trycka på en knapp så vill Men, vi, vi har ju valt ut en talare här så Kristoffer Andersson. Tandemmikken. Tandem. Får vi höra en tandemdans här förresten? Tandem håller tempot oh -oh -oh. Tandem håller tempot oh -oh. Tan Du cyklar på tandemcykel med eh, Donnie Kjellberg. Hur ja. tänkte ni där? Jag vet inte, överhuvudtaget. Nej, han var super att med och så tänkte vi att... Nej, eh, det kan inte vara så jobbigt att ta en tandemcykla. Ja, <går> ah, den är <går> inte bara så illa. <Chile. går> ni var ju totalt järndöda. Ja. Var det ni eller var det du som cyklar? Eh, båda faktiskt. Alltså, kan, kan inte ta har jag aldrig gjort. <går> har du fått höra nu? Jag? <går> Nej, jag kollar ju aldrig bak så Jag vet inte om han cyklar lite, <går> visserligen. Men... Han cyklar? <går> ja, han cyklar. Han drack mest bärs. <laughs> men men, men 19,2 mil, det kände ju redan? Ja, eh, det gjorde ju rätt ont att sätta i Ullared mm. dagen efter den när vi skulle börja cykla. Det är jävla ju ja. och cykla till Ullared egentligen. Nej, det är jävla tråkigt. Hur jävla tråkigt det är Ullared. Det är jävla tråkigt. Men eh, nej, nej det får, vi hade ju örat fjol vi som var lite längre bak. <laughs> Vi, vi tog det i vårt mm. Kim, du cyklade ju också. Fick jag och där, eller? Ja, det var Nej. Jag... Du var ju alltid fem mil framför. Ja, om du vore så, väl? Ja, men vi är vi vi längre bak och vi vem som kom först. Det var inte det som var grejen. det, det, det roligaste var ju ändå när Kim cyklade sin mormor det där kaffe. Och sen cyklade kapp oh. allihopa. Men Nej, Nej jag, jag cyklade inte kapp alla För när jag kom ut från Uxabäck så hade inte alla kommit förbi Uxabäcken. <här> <här> Nej, du drog det. så var inte, för du sa att du tog en genväg. Nej, eller hur? <skratt> Nej inte. Vi vet inte. Vi vet bara så må men vi så fel och har problem. Jag kom så väl jag kom inte Vad gjorde vi då? Nej, vi, vi, det, vi det var ju Det var då vi just pratade med två tanter Ja, så frågade vi vilken väg är bäst och så runt här är ju bättre väg men det är lite längre kör ni bara rakt igenom här. Det visst ligger grusväg men det är närmare. Ja, så fall närmaste så här as trötta och mycket rörer. Så bara, till slut vi ner till havet och det finns ingenstans att vad, vad har vi gjort nu? Så vi fick tränga oss upp igenom och gå med cyklarna i skogen nu. Och sen kommer vi ändå fram till det där vi frågar. <skratt> Hahaha Kommer tillbaka Du det att det var en på typ två meter ja. <skratt> om och, och backen överlider. Mm. <skratt> ja. ja. Jag åkte ju faktiskt eh, bil där i helgen. Jo, gjorde <laughs> ja, jag med faktiskt. Vad sa du? Gjorde jag med. Härliga minnen. Oh, <laughs> jo, men vad fick du det, men... Eh, den kändes längre när man satt på cykeln. <laughs> <Wow>. <laughs> det var ju konstigt. <laughs> men eh, nej, den var väl inte så jätterolig. Det kan nej, säga. alltså, ska ni cykla till hullar så kan ni inte cykla över överlida, kan man ju säga. Nej, nej. Det, det är ingen bra. Vi tar Warbetsvägen hela vägen typ. Men eh, nästa år blir det tandem någon annanstans då, om du blir eh, cykelresa. Det, det blir på vårt. Jävla. <här> <här> Joffa skulle ju cykla till Åt i 2012, så att... Eh... Ja, det, ja det, det, finns det finns där grundidén kommer ifrån. Ö <här> vi Åt Vila Berg, vi skulle cykla till vi ville ha den. Lite oorganiserat så som det blir ja. nu dra något. Ja, men det ja, var jag som bara sa någonting. Vad fan, vi drar till Åt Vila då? Men nästa cykel så kör vi bara cykla från... Ja, sen. Alltså, jag får inte ta några sportcyklar tycker jag inte jag. Det ska vara... <här> Tandemotrasiga cyklar. Ja. Alltså, de kan starta, det, vi kan starta i olika tider, så att säga. Ja. De startar två dygn efter bara, så kommer de i, i, samtidigt. som de ja, Det är en sån, sån här grej man cyklar runt i. Den kan ju Kim cykla i två dagar innan. Men de så drån. ska du ut. I. Ja, precis. <skratt> men, vi med alla cyklar, vi var ju nervösa att de skulle hålla. Eller, de skulle hålla <skratt> liksom de andra som hade sportcyklat trampor knappt. De rullade ju bara. Mm. Så är det. Eller? Pss, har jag fel? <skratt> jag tror Glenn, Glenn hade någon pris som skulle delas ut ja, också. Oerhört vacker medalj måste jag säga ja. det Gulsvarta band Cykel, du, du, får, du får den först här Tack Vi men har två tappra cyklister som inte är här också Tackar ja, vi, skickar också. vi skickar någon medalj till den ja. Det är väldigt bra att köra en prisutdelning över rad kände ja. jag nu <laughs> <det. laughs> Vi inte, inte säger Men jag kör varvet runt där så kan ni köta Ja Vad ska vi köta av ja, nu? mer på? Ska vi se vilka är det är som får medalj Ja det kan vi, vi göra också? i för sig Nu hänger Glenn alltså över Sissis eh, halsnacke. Som cyklade tre mil. Jag tänkte, vi, vi Sen hade vi eh, kom eh, fra, över Frasses eh, nacke som eh, lyckades få funka innan start. <laughs> Sen har vi Olivia. Som hade en liten eh, halvkast eh, kärncykel men trampade på hela vägen. Lite halvtaxi. Vad ja, sa du? Fyra dagar på kryckor efter det säger hon här. Sen har vi Sara. Eh, som eh, hade en bra cykel. Lånat av sirran. Det gick fint, vi hjälpte oss åt. Du var lite smårädd bara men... Det gick bra ändå. Sen så fick könet. Vet eh, inte hur det gick med cyklandet där men... Bra följebil var det i alla fall. Delade ut mycket bananer och... Jag frågade fråga kvinnor om det. <laughs> <laughs> kvinnor, du får gå fram till micken gärna. Vad, vad tycker du om följebilarna som var med? Ska jag vara ärlig eller? <laughs> Helt ärlig gärna. Jag tror vi har varit ärliga. Så är en var väl bra men... Det är inte lätt så. En, en, en liten... förlig bil utan dragkrok är väl kanske inte av fördra på en cykelröst. <går> kanske... Det är väl länder. Nej. Men varför ställde du inte ut med en bil då? Ja men sitta i mil i en bil. Vad säger du? Sitta i en bil 19.2. mil. Nej nej, mil. du kunde ställa upp med en bil med dragkrok. Ja, ja jag hade ju ingen bil med dragkrok. Nej. Är det är inte sant. Det är inte en bil Samtidigt som vi cyklade från Borås hade vi cyklister från Gnorssjö också. Ja, det hade vi gjort, Eller en men. cyklist. Han, han är här, men inte här inne. Nej. Hur långt är det från, från Gnorssjö till Halmstad? Ja, längre? <laughs> jag vet inte. Men jag följer mig bara bakom någonstans att de hade cyklat 16-19 mil mm. på en, for, en dag ke bara. Kelle borde ju få där. Han nu här också. Ja. ja, det var precis det vi sa. Naha. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, det var inte Kelle så kom vi. Glömde. Nu det tror är nu jag... sångledaren som är taggad på en sång till Det är en cykelsång. Åh herre okej. Okej, det kommer bitar, till här, bit, bit ut vi här, här, kör vi. en oh, Vilket ser vi ta då? Ja. Yeah. Vad står det här? Alternativ Malmö eller Joffa? Ja, det finns ju olika som trummar. Jaha, men det är DJ som är DJ. Eller ska alla sjunga olika nu? Det är roligt. Det är en så som alternativet också. Ja, just det. Ja, vilken ska vi ta? Olivia, så är det En, två, tre, fyra. jag vill ha ett SM-guld. Ett som som vi fick. Förra to 2012 vill jag ett SM guld så vi kan sjunga vinner sången jag vill ha ett SM guld ett som som vi fick förra jag vill ha ett SM guld Aiko bara i sången vem är som har vilt de här den här texten Men, Aha, men, det är inte du som sa det. det är nej, det var inte jag. Ja, men du det sa, ställa. hur tågade du också, Emilie? Men jag kan jag bara, vi kanske inte. Vi fick ju guld i varum. Ja, vackert. Mosse är helt chockad. <skratt> alltså, ju. igår kan jag bara säga att det är så stor skillnad för det hade en gospelkör här igår. Du var dessutad av tv, ja, det ja. En, en hel gospelkör här igår på julavgård. Det kan du ta också sen. Och uh, skillnaden är slående. <laughs> <laughs> Men om vill ändå prata gospelkör Ska vi ju prata om att eh, Mossa har ju faktiskt varit med i en, go en gospelkör Nej, en gospelkör Ja, det är samma sak Men du, du hade ju varit i samma kör som eh, Tobias Rosvall som jag hade hatt en gäst ja. Från fotbollskandalen De har ju inte träffat varandra som typ var tolv bast och sjöng i samma kör Ska <laughs> ja. de hit? Är för jag jag, jag har faktiskt inte han kände igen dig ja, ah, jag kände igen dig. Nej, jag tog inte allra, men Nej. jag vet vad han var. Det är något med håret. Tog det i där. det? Håret tar vi inte upp här nu. <laughs> Ska vi tacka cykelgänget och så... Ja, ah, en applåd. Ja. Bra jobbat alla tillsammans. Samma. Ska vi ta ett klipp på det? Måste jag ordnar. <laughs> Hur känns det då? Bra. Good. Mer att göra än vad man tror. Ja, kan jag Många. tänka mig. Det är inte bara ett uttryck. Nej. Annars då? <laughs> <laughs> Fan, Glenn, du skulle ta det här. Jag. Alltså, det där. Jag bara det där. ploppar det upp. En, där en dåliga, dåliga frågor. frågor. Det ser typ om de raggar på henne. Vad är ni igen då? Pratar vi nu då? Jo. Ja, nu pratar vi igen. Vi har lite tekniska... <laughs> Varför blinkar du i ett så där? Det är Glenn som håller på. <laughs> När man kommer åtta han så tror är trevaren. Han <håll> går på dans. Team på sommar. Ja, ah, om du trycker att det är på löp truppen. Nej, jag inte, vi bestämmer. Det är fasta, väl att det finns en strömbrytare oh. det, det här är ju jävligt roligt att alla och lyssna på att ni Ja. Jag, jag tänkte hämta Ulle. Antingen ni något ni kan snacka om så länge. Jo, absolut. Mm. <håll> <håll> <håll> An Annars. <håll> var... Jo men hur fan, ni råd fan ni för det start jul. <håll> ja, just det. Det är, jag har ingen julstämning riktigt faktiskt, det Nej det är ju ingen snut det du sitter nej. ju fan en julstämning. Ja. ja, det här <laughs> gliss ju faktiskt. Men... Jag, jag vet inte, vi har, har blåvit ping på bordet. Ja. Jag vet inte hur juligt det är riktigt, men... Det. Nej. Totte, jag tror han. Totte. Ja. Ja. Mm. ja. Som heter det. Nu kommer du Ollef igen. Kommer Ollef. Nu är det ja. igen. Du upp uppstämningen i grann. Då. Slänga på över de här högtalarna nu riktigt. Höglarna. Mm. Ja, hög hög Högtalarna. Högtalarna Högtalare är inte. Det här är högtalare! Ja. Nu fattar han, högtalare. <laughs> ja, jag ville också att Glenn skulle vara nära micken här, för han skrattar så roligt. Olle, oh, du tycker jag skrattar för mycket åt Olle? Nej, jag tycker inte du skrattar för mycket. Jo, du har blivit Johan Glans, sa vi ju innan. Ja. Jag det behöver det, det bara visa mig. Ja. Öppna munnen bara så är det garv från Glenn. Det går bara för att du ser fult <laughs> Nej, nej, vafan. <laughs> Nå, herregl ja men vad vill ni vad vill ni ha någon typ ha en vill ni ha en julvits eller Ja, det, det, det är, är vi ja, inte om julen en, precis. En julvits, en julvits. Okej, mm. okej, okay, okej. Okay, okay. Inte den julen står för dörren, är inte. Ja, vi snackar Ja, det är gjort. Ja, ja, ja, ja, om ja, ja. vi Det ska ju bara en gammal träslutslärare här i härungen. <laughs> är det det är därför. Jag kan väl berätta den i och för, sig för, för de som inte gick på skolan här ringa. Ja, men det, den är väl allmänt känd? Ja, den är allmänt känd, ja, är allmänt känd i, och i och för som Men kommer den, så frågar varför, rolig, varför, varför jag. Kommer du inte för sig nu? Ja, ah, julen för den. <hahaha> ja. men då får man flytta. Ja, ah, skit! Nej, men det var, jag började julpynta hemma igår, vet du. Men det, problemet är att golvet här i lägenheten, det lutar lite. Så jag, jag drar ner till Knallerland, så när jag kom tillbaka så var den. Jävla röra i vardagsrummet, så. jag hade ju köpt en sån här julgran va? Så det, ja, det var ju en jävla röra, helt enkelt. Ja, men så är det i alla fall. Vill ni göra en älsborg, eller vad vill jag? Jag till det är rolig. Nej, Det är inte så lätt att komma på älsborgssvitsen, men jag kom på en i alla fall, och det är att... Victor Nilsson och jag Mustafan har blivit a -lager. Jag såg dem på sjöbåtortiga igår. Det är ju där de hänger till. Det ser ut att bolaget har försvunnit från där. Ja på sjöbåtortiga. Ja. ja. Det är. Det kommer vi lite det... kom in i då. Nej. Ja men man det, det är så att jag jag bor väldigt nära sjöbåtortiga och så, ja. Ja det är bra, mycket a som hänger där. Ja, mm. a ja. Just precis. Känner jag bara. Mm. Ja, det var vill ni köra? Ja, jag är slut på att nu, för det är väldigt svårt. <här> <System>. <här> ja, men jag satt, jag satt, jag satt i dag och tänkte, fan, vi måste komma på någon, någon som är aktuell nu. Liksom, kommer på någon om Bäckman och jag liksom, nej, fan. Jag tänkte så här, ja, Stefan som sa till Bäckman att köp en hamn istället. Men <här> <här> men det är så liksom, då, århus och Jorgin. <här> Gick inte så bra ändå då? Nej. Sån är ju inte rolig liksom. Men, Nej. Ja, vad har ni snackat om sen jag var inne här senast då? Dum fråga. Jag har ju sig ökat. Men... <laughs> Detodisk fråga. Det är ju jättebra. Nej men jag kan ju säga vad som hänt där ute då. Vi har ju spelat Xbox liksom och det är ju... Playstation. Ja. Nej Xbox. Nej Playstation var det. Så var det. Ja, har pratar, du, sp har jag pratar... du spelat? Nej jag har inte pratat. Nej det har jag inte. Men jag har pratat med Norrbult förut och han... Han kunde ju det där med Xbox kontra Playstation va Så det var därför jag röd ihop det nu ja. Men nu som helst, det är ju lite kaos där inne också För Malmberg tappar kontrollen <laughs> det, det finns ju Där har vi en liten intern ännu roligare grej Vi spelar in nu film på gymnasiet ja. Där vi har ett klipp eh, ja. Is Handbordspelaren Isabel Guldiens Lille lillebror fick vara med ja. Ja. Då, spelar, då sa jag till Olle Det är lätt att man tappar, tappar kontrollen och så klippte vi in när han sitter och spelar Xbox och tappar kontrollen så att det ja. var lite intern skämtare också Ja, det är roligt, det är roligt ja jag är jävligt tråkigt. ja Nej, är det Säger du? Det? Ja så Som skrattar högst ja. av alla Ja, glädd <laughs> skrattar högst av alla, man är för långt ifrån mikrofonen nu återigen mm. Ja Så är det med det? Ja, får, får jag snacka lite älbetsbror också <laughs> <laughs> Ja, inte Jag vet inte, ska vi ta upp någonting om Haglun kanske? Ja, det är tillbaka. Jag ser inte säga att jag är i men jag, jag hyllar det. Jag är ja. också väldigt positiv. Och det finns sådana... Till exempel han som tappar kontrollen här ute förut ett Malmberg. Mm. Han har ju tappat det helt. Mm. <laughs> han... ja, men jag känner ju ändå att man kan ge han chansen innan man vissar det helt, känner jag. Ja, men jag, sku, jag skulle också vilja reda på vem de vill se istället. Ja. Det, det går ju inte att hitta... Vi snackar, det går ju inte att göra som när... När Haglund kom till Helsingborg förra gången och plockade honom från division 2 Det är lite, lite skillnad lite annan situation nu. Ja, ja, det är men men jag, jag kan tänka mig att en framtida tänk, tänkbar ersättare tror jag är Tobias Lindröt. det är nog en dag. Jag tror han man slussar in men honom Han får riktigt. väl trappa upp lite först. Jo, men det är väl det där. går han sen har han alla de här utbildningarna, som man behöver de inte annars ha allting ja. redan. Jag och känna. sen får utveckla det här U19-laget nu jag har nu. Mm. Säger jag kollar på Glenn, för det är han som... Ja, har ett, det, som det, det är där som har varit va? vunnit eh, SMU med jo, det det. U17 nu. U17 då. Ja. U17 var det och då, inte <laughs> U19. Ja. Och han vill väl föra dem upp till de blir A-lagsspelare, seniorårspelare tror jag, mm. om jag har förstått rätt. Så att no, det, jag kan tänka mig han är inte ersätta. ersattare. Då gäller det att vi får upp några från u 17 också, liksom. Ja, men jo, men det... <laughs> det får vi, hoppas <laughs> jag med. Det, det verkar vi ha en väldigt bra generation i alla fall. A I och med att vi vinner det som har lunt slå Bromma pojkarna med 3-0 i finalen, så att... Ja, absolut. 2-0? Det va? var 3-0. 3-0 till och Var inte? Nu, nu ska är... vi inte fastna i det här, va? Ja, 3-0. Jag tror jag gick i halvtid, så att... Jag stod bara 2-0 nu. Ja, nej, ja, så är det. Får jag, får jag runsta gärna, eller? Vill, ja. vill du sitta? Nej, ja, jag vill sitta. Ja, och så nästa gång vill jag, jag tar gärna Joffas mikrofon då, för glä, så att Glenn kan skratta rätt <laughs> <in> i mikrofonen. <mycket. laughs> jag har inte kvar, du ska inte säga vilken sak.